Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ. Переклад Де Труценко. Розділ перший. Портрет фермера Оука. Подія. Коли фермер Оук усміхався, куточки вуст у нього так розтягувалися, що опинялися десь біля вух, а очі ставали вузенькими щілинками, і навколо них проступали зморшки, що розбігалися по всьому обличчю, немов промені на грубому малюнку сходу сонця. Хрестили його як Габріеля, і в будні це був розсудливий молодик, одягнений як водиця, тримався він спокійно і просто, був гарної вдачі. В понеділлях це був чоловік трохи невизначених поглядів, схильний до повільності, скут із своїм святковим одягом і парасолькою. Одне слово, він усвідомлював себе частиною того великого прошарку лаудекіян, що відокремлює благочестивих парафіян від пояків. Звісно, він ходив до церкви, але посеред служби задовго до символу віри вже починав позіхати. А коли справа доходила до проповіді, він замість слухати її думав про те, що в нього сьогодні буде на обід. А як охарактеризувати його з погляду громадської думки, то можна сказати так. Коли його друзі й огудники бували в кепському гуморі, вони казали, що він лихий. Коли вони бували на підпитку, то він ставав добрим. А коли вони були ні те-ні те, він ставав чимось середнім, або, як кажуть, ні риба, ні м'ясо. Оскільки буденних днів у житті фермера оука було в шість разів більше, ніж недільних, то всі, хто бачив його день у день у звичайному робочому одязі, не уявляли його інакше, як у цьому природному для нього, заяложеному вбранні. Він завжди ходив у повстяному капелюсі з низьким верхом. Капелюх той був прим'ятий, а криси звисали донизу бо як вітрено було, він його натягував аж на вуха. А також у теплій курці, як у доктора Джонсона. На ногах у нього були товсті шкірні гетери і величезні черевики, в яких він міг цілий день простояти у воді і не відчувати цього. Швець, певне, був совісним чоловіком і невміння своє компенсував розміром і міцністю взуття. Пан Оук завжди носив при собі срібного годинника, що начебто мав бути кишеньковим та скидався радше на невеличкого будильника. Цей механічний пристрій був на кілька років старший від оукового діда і відзначався тим, що або поспішав, або зупинявся. Крім того, його маленька годинна стрілка час від часу ковзалася, і якщо навіть хвилини він показував точно, ніколи не можна було мати певність, якої години вони стосуються. З тим лихом оук боровся постукуванням і струшуванням. А також постійно перевіряв час за сонцем, зорями або ж зазирав до сусідів у вікно, намагаючись розгледіти на зеленому циферблаті їхнього настінного годинника розташування годинної стрілки. Слід ще зауважити, що в кишеню, де Оук носив годинника, непросто було сягнути, бо вона була у верхній частині пояса його штанів, під самою камізелькою. Щоб дістати годинника, Оук відхилявся всім тулубом у бік, Болісно кривився, аж усеньке обличчя його перехняблювалося. І тягнув свого годинника за ланцюжок, як від розкриниці. Втім, якби хтось побачив його того погідного грудневого ранку, коли окі йшов через поле, то певна він був би іншої думки про цього фермера. Обличчя цього вже цілком дорослого чоловіка, що зберегло юнацький чар, навіть щось хлопчаче ще що вгадувалося в ньому. Його висока кремезна постать привертала б до себе увагу. Якби він тримався просто і звично Та в деяких людей, як у містян, так і в селян Постава залежить не стільки від їхнього скелета і м'язів Стільки від їхнього душевного складу Вони ніяк не можуть випростатися на повен зріст І від цього здаються нижчими Фермер Оу, з якої скромності, що личила брат дівчині Здавалося постійно соромився займати багато місця Тож намагався не привертати до себе уваги І ходив не те що згорблений, на якось утягнувши голову в плечі це могло б уважитися недоліком у людини, що намагається справити враження, покладаючись радше на свою зовнішність, ніж на вміння триматися. Але фермер Оук про те і не думав. Він уже сягнув того віку, коли про нього казали «пан», але вже не казали «молодий». То була щаслива пора в його житті. І розум, і почуття його були чітко розділені. Минувся той час, коли юнацькі почуття беруть гору над розумом – і змушують його улягати раптовим пориванням. Проте ще не прийшов той час, коли під впливом дружини й сім'ї почуття горують над розумом і породжують упередженість. Одне слово, йому було 28 років, і він був ще парубок. Воле, що ним він прямував того рамку, лежало на схилі Норкомського пагорба, коло підніжжя якого пролягала дорога з Земінстера до Чок-Ньютона. Поглянувши мимохідь понад огорожею, ок побачив, що шляхом котиться пишний ресорний екіпаж, помальований у жовтий колір і зі строкатим візерунком. У нього запряжено було двоє коней, а візник ступав поруч з батогом у руці. Екіпаж напханий був хатнім скарбом, а на ньому сиділа молода гарна дівчина. Насилу вгледів її Габрієль, як екіпаж зупинився коло огорожі. «Задок ми згубили, панно!» – сказав візник. То це я, мабуть, і чула, як він упав. М'яко, але не те, щоб тихо, відповіла дівчина. Щось гупнуло, коли ми піднімалися на гору. Та мені на думку не спало, що це він. Піду подивлюся. Ідіть, сказала вона. Розумні конячки стояли спокійно, і кроки візника, віддаляючись, незабаром затихли вдалині. Дівчина сиділа собі, притулившись до дубової скрині, а перед нею стояли горщики з геранню миртами, кактусами і кліткою з канаркою. Була тут і кицька в плетеному кошику з прихиленою покришкою. Вона визирала на двір, ласу поглядаючи на пташок, що порхали довкола екіпажа. Якусь частину чутно було тільки щебетання канарки, що плигала у своїй клітці. Потім дівчина уважно подивилася кудись униз, не на кішку і не на канарку, а на якийсь довгастий згорток, що лежав поміж кошиком і кліткою. Візника ще не видно було, і вона знову глянула на згорток, а потім простягнула руку, переклала його до себе на коліна і розгорнула. Це виявилося маленьке люстро. Вона піднесла його до обличчя і стала пильно себе роздивлятися. А далі всміхнулася. Ранок був погідний. У яскравому сонячному світлі її бордовий жакет здавався вогненно-червоним. І м'які відблиски ковзали її обличчям і темними косами. Мирти, герані, кактуси довкола неї були зелені, Коні, іконі, які і хатній скарб на ньому, прибрали якогось особливого весняного чару. Хто зна, чому це їй заманулося раптом пококетувати, коли ні день не було ні душі і ніхто не міг спостерігати за нею, окрім дроздів і цього фермера, про присутність якого вона й не підозрювала. Те, що все це відбувалося не в звичайній обстановці, не в спальні, коли мусиш дивитися у дзеркало, а у чистому полі, надавало цьому видовищу тієї новизни, якої воно, звісно ж, немало. Дивився на неї Габріель Оук і думав, що в неї не було потреби видивлятися у дзеркало. Вона не поправила собі капелюшка, не пригладила волосся, не провела рукою по обличчю і не зробила жодного жесту, який дозволив би здогадатися, чому, власне, їй знадобилося дивитися у дзеркало. Вона просто споглядала себе як витвір природи, що створила таку пригарну істоту. І певне думала про те, як навколо неї будуть розігруватися драми за участю чоловіків. І всі вони біля її ніг. Тут, мабуть, і з'явилася ця усмішка. Дівчина вже бачила себе серцеїдкою. Звісно, це було припущення, і в усякому разі всі рухи її були такі невимушені, що вгладіти в них якусь навмисність було б дуже необачно. На дорозі почулися кроки візника. Дівчина загорнула люстерку в папір і поклала згорток на місце. Коли екіпаж покотився далі, Габріель покинув свій спостережний пункт і, спустившись на шлях, пішов слідом за екіпажем до застави коло підніжжя пагорба, де об'єкт його спостережень мусив зупинитися для сплати дорожнього мита. Ще не дійшовши до застави, він почув, що там сварка. Зі сторожем сперечалися за два пенси. Племінниця господині? Он вона сидить на возі. Каже, що досить з тебе й того, що я дав з Кнару. «Більше вона платити не буде!» – кричав візник. «Дуже добре! Тоді, значить, племінниця господині далі не поїде!» – сказав сторож, зачиняючи ворота. Оук мовчки дивився на них і думав. «Два пенси, здавалися йому зараз марницею. Три пенси – це вже були гроші. Урвати три пенси з денного заробітку було непросто. Але два пенси!» «Ось, тримайте!» – сказав він, виходячи вперед і просягаючи сторожеві гроші. «Пропустіть цю молоду жінку!» І він глянув на неї, а вона, почувши його слова, подивилася вниз. Обличчя Габріеля – то було щось середнє поміж пригарним ликом апостола Йоанна і потворною мармизою юди Іскаріота, якими вони були зображені на потьмянілому вітражі церкви в її парафії. Воно не привертало до себе уваги, бо нічим не вирізнялося. До такого ж висновку дійшла, мабуть, і чорнява дівчина в червоному жакеті, бо тільки побіжну ковзнула по ньому поглядом і зволіла візникові рушати. Можливо, в такий спосіб вона й подякувала Габріелю, та вголосне сказала йому «спасибі», бо заплативши за неї, він змусив її здатися в суперечці. «А яка жінка буде вдячна за таку послугу?» Сторож провів екіпаж очима. «А гарна ж дівчина», – зауважив він. «І в неї є свої недоліки», – сказав Габріель. «Та й то правда. І найбільший – це то, що завжди за ними водиться». «Морочити людям голову? Та ні! А що ж тоді?» Трохи враженою байдужістю красуні, Габріель подивився через плече на огорожу, за якою щойно спостерігав пантоміму з дзеркалом, і мовив «Марнотність! Ось що!»